cantar e bailar ver. Oscar, muy buena tarde ¿Qué tal? Bua tarde, como estamos? Te envío, sí. muchas eh, gracias por, por, a, a tua, m, por a tu Dios. participación también en este e, programa Teño, teño unos minutillos para estar contigo pero mientras tanto m, va, a, a, o ese o conferenciante o compartidor <risa> vaya a ser o, o, a Armando porque yo teño que desplazarme a hacer otro <risa> Otra cosa parecida a esta Otro evento, <risa> vale Ah, Vella. vale, vale, perfecto, baste, entonces Si, sí, sí, sí, un minutinho, venga, pero te, pero teño tempo para escoitarte de todo sí, vale, para Bueno, pues nada, desde aquí eh, desde a costa da morte hoxe, concretamente desde, desde Corme facemos esta crónica semanal que volve a ter eh, como protagonista principal a, a Ucrania porque chegaron mm -hmm. no día de hoxe as doce familias, bueno, doce Mellor de todos de refugiados de Ucrania, que ouis uh -huh. pues, a Fundación Mencer un veciño daqui do povo puis desplazouse a, a fronteira con Ucrania a, a, en Polonia e, e chegaban, chegaban oxe. Non vanse a repartir eh, estas familias, puis por corme, por laxi, pola zonaroncurdo uh -huh. tamén. É a participación de, de varias familias aquí do povo xacomando pois, uh -huh. os ucranianos pois fai posible que isto pois, seja tamén un exemplo máis non de toda esa solidaridade que se está vivindo no mundo e concretamente pois, en Europa e España é E aquí en Galicia estes programas de acollimento chegan a través da, da asociación a Galicia, que firma os convenios pois eh, as distintas fundacións ou uh -huh. vanse integrar plenamente no povo, os nenos van a acudir aos colexios, e hai un protocolo ademais da propia Consellería de Educación da Xunta de Galicia para que podan xa empezar o colexio canto antes, supuño que para a vinda e da semana os nenos estarán xa nos centros escolares, e as familias integrándose aquí, mentras as cousas non milloren lá en Ucrania. Uh -huh. Una nueva aportación que exactamente solidaridad de que decimos nos que que bueno, que existen todo en toda España y y en Galicia no podía faltar menos. Sí, sí supoño que da una sensación que también para ahí no habrá ya también sí. programa de acogimiento y estarán llegando también gente de Ufraína y uh -huh. a Cataluña. Claro, claro. Sí, sí, pues, sí. sí, sí. están contabilizados, según dijeron, más de más de 3.000 personas aquí en en, sí. en Barcelona, concretamente. Sí. Bueno, pues casi, casi nada. Nos, obviamente chamanse cifras máis pequenos, ¿no? Estamos falando por pues, neste caso pois pues, de 12, pero bueno, estou seguro que os distintos concellos da Costa da Morte pois pues, están participando tamén nestes programas e acabarán, acabarán levando a cabo con éxito tamén outras outras tres outras familias, neste caso, bueno, como vos dicin parte de, de Ramón Dourado Lemo, eh, que é un dos membros da fundación Mencer e, uh -huh. e da asociación veciñal aquí en, en Corne uh -huh. moi ben. ben, estupendo bueno, é puso a cara non tan positiva da, da guerra non porque obviamente todo isto está traendo un mentísimo ao respecto do transporte como ven, sí. o grupo de tres mares que é unha das grandes eh, plantas de, da acuicultura uh -huh. vai hacer que suspenderá un pouquiño a Bueno, pues eso, a, a exportación sí. do seu peixe e tamén pues, a venda do seu peixe porque a reconhecian os biólogos esta semana que o carecer do pienso de engorde pues, os, os, os exemplares non están acabando a talla necesaria para a súa venda e están empezando a ter complicacións eu puño un pouco como exemplo non? esta esta planta de acuicultura situada en Lides que envía uh -huh. para casa a 30 traballadores eventuales Pues de todo o que pode estar pasando por aí obviamente, pois pues, eh, bueno, eh, hai muita polémica con que, bueno hay xa incitación uh -huh ás protestas, o que está claro é que o gasoil, e, a gasoil está prohibitiva e, sobre todo, para quem trabalha no sector do transporte tamén e un pouco, bueno, nos levamos a crónica do que está pasando e das consecuencias, pero eh, a problemática está aí, entón, o problema vai continua mentre os precios sigan a, a este nivel, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí, estamos por aquí. Deixamos deixamos sin palabras. Porque... No, estábamos eh, hacendo escritando. Sí, sí, bueno, pues eh claro que que estando estas consecuencias se ven en bueno, en unha zona como a nosa, na Costa da Morte, ¿no? E incluso se falaba de que estrella Galicia para chegar a parar a producción de de cervexa, pois pues, eh, a cousa esa, no estás en serio. Pois pues... Eh, a a cousa vai máis seria do que parece Si, sí, si, sí, claro Estamos vendo pues, eh, este, este tipo de cousas Bueno, deixando un pouco o tema de, de Ucrania a un lado eh, pues, sí. eh, Recollías esta semana mm, Non sei se vos teño comentado Aquí en Carballo Eh, está na capital de Bergantiños a escola uh -huh. de Idiomas a Escuela de Idiomas contan estes momentos con 750 persoas matriculadas uh -huh. esa un pouquinho estadística estadística pues, da formación máis demandada pola, polos uh -huh. usuarios xa de Boswell, eh, o galego está casi pues, o, o nivel de, de outros idiomas como o alemán que se imparten ali, o sea, que está sendo moi demandado pola xente, incluso xente que quer iniciar os seus estudios desde, desde este ámbito da Escola de Idiomas non sí. académico, digamos non puramente académico senón como, como utilidade uh -huh. eh, como realmente pois, eh, a xente se está matriculando tamén en, en galego e isto pois, é tamén interesante porque o, o idioma pois, necesita tamén a súa a súa axuda claro, toda a ajuda que veña pois, é É eh, ben vida. Pois pues, recollemos unha noticia pues, da limpeza do, do río Añóns, na zona de Verdes, mm. en Coitán, Non sei se coñeceres a zona de Verdes, é unha zona magnífica aquí, na parte alta do río Añóns. Sí. Non coincide pues, aquí no Concello de Polistanco con mm. unha zona etnográfica preciosa, con un montón mm. de moñiños, un montón... Bueno, a nivel ecológico, pois... Pues, eh, sufriu bastante os últimos anos da crise, pero está se volvendo a recuperar bastante un espacio natural protegido. E esta semana, pois, eh, unha asociación participaba no programa Mares Circulares, nos que pois, grandes multinacionais tamén invisten diñeiro para a limpeza dos ríos, E bueno, dende aquí recoñemos tamén esta iniciativa porque fueron 70 voluntarios mm -hmm. que ocuparon un pouquinho más limpa a zona de verdes e desde aquí tamén queremos agradecer que, que, así, que así fosse Hola Sí, sí, sí, sí. Parece que perdo, que perdo un pouquinho o sonido No, no, no, perderás o sonido pero... <risa> É que estamos tan atentos o que nos estás escrit... eh, contando que sobre todo eu, que, que me gusta tanto a natureza Eh, son un, un ferviente da natureza e entonces cando me estás dicindo que se están limpiando os convenzo dos ríos eh, que se están limpiando ríos eso para min é fundamental porque se non se limpan veñen arreades despois bueno, pois pues aí está, interesante esa, esa iniciativa, por lo tanto pasamos ahora tamén a outro tema que é un, un problema eh, que bueno, ahora empezase a llevar solución dos concellos, o xea neste caso, pois eh eh, pois, eh de algunha maneira un colectivo que ofrece un servizo uh -huh. de recolleita de animais abandonados por os distintos concellos de, de Galicia, os concellos vente uh -huh. muitas veces nunha problemática, non hai canceiras tampoco na, na zona. Por eso, as que hai as que hai son poucas, están saturadas, entonces A xestión ética dos animais, neste caso que a asociación que, que traballa xa a nivel autonómico, que ten distintas distintas sedes en distintas zonas de Galicia pois pues, pretende un pouco protocolizar e eh, traballar conjuntamente cos concellos para darlle unha salida digna pois pues, a todos esos animais que se trazan por las rúas e que muitas veces pues, incluso pues, a sociedade abandona non é, sí. é bueno para darlle unhas Unhas segundas oportunidades, entón, pois, é outra noticia que creo que interesante a ter en conta, é, é aquí a, a recollemos. Porque, mira, eh, cando un, un, que tes un cante xiotes, si como dicía uh, un escrito de Castelau, dice Antón, por que non irás de comer ao can? Porque estaba moi fraco, non? <risa> sí, eh, sí, sí, bueno, sí. Que xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, Pro que traballa? Sí, sí, entón ¿no? porque non o matas, eh? Pro que come? Sí, sí, po, o, en término medio, a verdade sí. é que ora cada vez máis pues, hai moitas moitas <susurra> mellor sensibilidade cos animais e e tanto. Tamén hai que destacar pues, o, pues, eh, o que se avançou neste sentido, pero aí ainda ainda hai que... moito que avanzar. Sí, ainda hai mito que avançar, por lo tanto, este tipo de iniciativas en, son positivas. Sí, sí, sí. Ó, ah, coxinhas, vámonos a Malpica porque eh, vai haber 13 novos permisos de explotación do Percebe a Pena Cofraria de Malpica, o que significa entre oh. 13 novos postos de traballo, na oh. maior parte recaerán sobre eh, mozos e mozas da, da zona que van a, a participar o, van a empezar a ser percebeiros de forma normal uh -huh. eh, como un posto de traballo complementario que les virá ben e que permite tamén pois pues, que se siga recollendo percebe desde un punto de vista legal sostible, eh a cofradía de Malpica anunciaba un poquino esta guanova pues eso pues para dar 13 postos de traballo que son interesantes, estaba en por un pequeñito como como demolica. Y tanto que sí, porque uh -huh. mira, eh aparte de esos eh 9, traballos que eh, persoas que empregan, estáse recollendo ese me marisco tan apreciado como eu percebe e aparte deso pois quita forteiros que eh, esos que van a roubalo como os dixéramos quitarlles ao mar e o mar que que yo que yo seiban roubar. Sí, bueno, en este caso esperemos que non fronte esas personas, no, de todo tamén, sente sí. que pasa, pero bueno, sería tanto que é unha boa noticia que esas personas máis forman parte da uh -huh. da tarefa do, do percebe. Bueno, vámonos a Corcubión se si vos parece concordar. sí están ponendo un marcha a RPT que pues, permite a estabilización laboral dos, dos seus funcionarios hai un gran problema con os uh -huh. traballadores bueno, non con todos, pero caminando parte dos traballadores da Administración Local aquí na Costa da Morte bueno, uh -huh. entrando con noutras épocas que davan moitos tempos ocupando un posto de traballo sin haber Pues, eh, tido pues, a, a condición de funcionario entonces agora uh -huh. con esta nova lei que se sacou o estado de estabilización de esos interinos, todos aqueles postos de traballo que leven máis de cinco anos ocupados van a ter que ser sacados a concurso de méritos para que os distintos traballadores que podan optar eles uh -huh. eh, poden estabilizar a súa situación isto na meirante parte pues, trae consigo a necesidade de un RPT neste caso en Glocubión sempre uh -huh. ou nunca entas de, de polémica sempre hai polémicas un poucopolo ser repetés, pois pues porque hai que reconocer os postos, outros non se mon reconñecido. Bueno, corpo vi variante esta semana a RPT municipal coa voto de calidade do propio alcalde si non non habría salido e gracias á negociación no espectáculo nacionalista aero. E para finalizar, comentarvos pues, que a Cormelada a Navarela estará acompañada en una presentación por José Antonio Andrade uh -huh. e Miguel Anxo Fernández do seu último traballo. Uh -huh. eh, bueno, é eh, unha chavala de corme que supoño que conocedes tamén, Diana Varela, eh, eh, forma parte de Medulia sí, sí. Editorial. Eh, pero, bueno, ten un grande éxito con moita humildade, esta abogada licenciada en Dereito pois pues, eh, presenta novo libro e estará, estará esta semana en, en Carballo. e eh, con isto pues, eh, iniquitamos a línea crónica semanal para vos eh, e nada, desde aquí, pues, mitísimas gracias, como sempre, por deixarme participar no vosso programa as gracias son as nosas, hacia ti <risas> e, Antón, pois, tamén moitas gracias, pois por facer tamén difusión bueno, claro, deste de programa dicho, o, libro, o libro de Diana Varela a conxura eh? oh. a, a conxura claro, <risas> todo mundo no libro, coa é o máis importante si, si, si, señor, sí, señor. Sí. Bueno, pues, uh, uh, por, eh, que vaya todo moi ben por aí, eh, ben que tiñes algún que outro problema técnico que se solucione que iso é moi importante moitas gracias eh, Oscar, e en fin hasta o vindeiro sábado Buena, boa semana a todos Igualmente, talo guiño, chao Bueno, pois seguimos aquí en Radio Cornellano 104.6 FM No programa de sempre en Galicia Se xan vostedes, eh, pois, agradecidos Poden, pois, nada, escoitalo, velo Que despois vamos a colgalo, eh, a colgalo pois e yeah, entonces pois poderán escuitálo tamén. Eh, e vamos pois agora cun pouquiño de música e despois voltamos outra vez a Galicia. Pero de cuatro esquinas No se toca con la madre Toca un día cuñada Y a mujer No me huir más La la la La la la La la la la